Але щось наядене все ж таки було. Нічого схожого в лиці її якась страшенна подібність. Посмішка, та сама владність, королівська певність себе, повільність людини, яка знає, що все зробиться по її волі. І очі не наядені, не сірі, а сині теплі, грайливі і явно хворобливо блискучі. Одначе уста, широкі, соковиті, ті самі, що в наяди. Верхня губка чітка, хижа, а нижня соковита, сласна, земляна. Ті самі. Ну, так як, з вожчику, а? Не хочете? Що тут стояла чужа людина, їй було байдуже. Наче вона наймала Ютка проїхатись до театру. Ютко на диво зробився весь теплим, ніби йому засвітилися всередині свічки, і він засяяв, як ліхтар. Тепер він підвів уже обидва плеча догори, розтопірчив, як квочка, крила руки, схилив голову на плечі й розслаблено, безпорадно, мовчки посміхався. Він абсолютно не міг ставати до стянки і робити свою балабусте вдовою. «Ех ви, візник! І вам не соромно? А ну, рішайтесь!» І голос грудний, глибокий, тепложіночий, від якого серце спускається на ліфті в солодку глибочинь. Юдко розтоплено, як масло на сонці, Блищав жовтенькими, гостренькими зубами. І все ж таки не міг ставати до стянки. Ну, так як? А? Згода? Не кажи мені Бог, баришня. Без розрішення не можу. Ну, візьміть, баришня, розрішення, так я з вами хоч сі час. Ну, скажіть мені, Ютку, мені надо з тобою о, в Америку. Так я йду просто в Америку. Только нада розрішення. Хтось одурілий, божевільний, раптом усередині сильно штовхнув доктора. Від коректно, як колись, давно, давно умів це робити, здійняв кашкетика перед наядою, і після того повернув до Ютка поважне діловите лице. Ну, добре, а як розрішення буде, напевне, поїдете. Дама трошки здивовано, але швидко, уважно обмотала поглядом обдрипану постить доктора. Доктор, підштовхуваний кимсь одурілим, стримуючи хвилювання, ще раз здійняв до неї картузика. «Ми з Ютком старі знайомі, і він мені сказав, у чому річ. Я також маю потребу переїхати на той бік». І коли б ви дозволили, ми могли б разом зробити цю, ну, не зовсім безпечну подорож. О, з великою приємністю. А ви маєте можливість добути дозвіл? Доктор зробив невиразний жест. Ну, як вам сказати, я маю велике бажання. А велике бажання є три чверти досягнення. Еге, я, може, маю ще дужче бажання. А можливості? Ні одної чверти. Ну, так, господин, чи той, товариш доктор, тоже хочуть, так вони розрішення достануть. Доктор Верходуб посміхнувся. А все ж таки, спасибі Юткові. Чи вона відзначила по мові, з ким говорить, чи ні, а тепер, принаймні, знає, що не з добровільним босяком має діло. І на я та справді не мов би з більшою увагою ще раз бігцем озирнула його. А очі все ж таки ненормальні. Хвилюючи, до бажання сяяти, як Ютко, а все ж таки ненормальні. «Та я чи дістану, чи ні, а ви, Ютко, кажіть певно, поїдете, чи ні?» Юдко рішуче зітхнув. «Ні для кого б не поїхав». Накажи меня бог, а для вас и для барышни с прекрасным удовольствием, або я только разрешение. Ну а что вызьмете? Тут Юдко сразу и по-другому стал серьезным. И...